Slovenský rozhlas uvádza Rozprávkovú hru Zlatovláska Na motívy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Naďa Uličná Veľká udalosť v krajine Dnes sa narodí kráľovské dieťa Kráľovský zámok sa bude radovať Kráľovná porodí následníka trónu a dieťatko bude na svete Kde je môj muž? Už tu mal byť? Dali poňho poslať, neboj sa Agneša Chcela som, aby bol pri tom, aby ho vzal prvý na ruky Upokoj sa, sesternička Som pri tebe Kráľovná má krásne dieťa Je to chlapec Osud je láskavý. Bude sa volať Filip. Mám správu pre kráľovnú. Teraz nie. Určite má správy od kráľa. Agneša, pusti ho ku mne. Kráľovna, odpustite zlé správy. Čo sa stalo? Kde sa zdržal môj muž? Veličenstvo... Stala sa tragédia. Král sa ponáhľal za vami skrátkou cez les. Nie. Mal nehodu na koni a zrutil sa do rokliny. Nie. Je mi to veľmi ľúto. To nie je možné. Kráľovna zamdlela. Prineste vodu, voľnú sol. Vraj láskavý osud. Král je mrtvý. Kráľ zomral. Ale no tak. Prečo si smutná? Veď som sa ti vrátil. Bol som len v meste záňať prácu. Vzdržal som sa, viem. No. A úplne zbytočne. Kováčov je toľko a roboty žiadnej. Ja viem, že sa snažíš. No, chalupa sa nám rozpadá. Už zateká aj cez strechu. Aj kráva prestala dávať mlieko. Je vychudnutá na kosť. Zarobím, aj keby som sa mal uštvať na smrť. Alebo zapredať svoju dušu čertovi. Nehovor tak. Nedopustím, aby si trpela. Nejako prežijeme. Pôjdem sa ponúknuť do kráľovského paláca ako slúžka. V paláci panuje smútok. Po tom, čo kráľ umrel, sa kráľovná uzavrela pred svetom. Strpí pri sebe iba tú svoju sesternicu Agnešu. Ale ma synčeka. Čo by som ja za to dala? Všetko na svete. Nezačínaj s tým zase, prosím. Neprekáža mi žiť v chudobe z ruky do úst. No, s dieťatkom by bolo všetko iné. A ja by som si veľmi želal synčeka alebo dcerku. Osud to možno tak chce. Ani by sme ho nemali z čoho živiť. Tak ty si sa s tým zmieril? Mária, máme jeden druhého. Spolu to všetko prekonáme. Ľúbim ťa, Janko. A zatiaľ na Kráľovskom dvore majú iné starosti. moja, preto sme vaši radcovia, aby sme vám radili. Uh, už ľutujem, že som vám to slúbila. A aby sme vám dobre radili. Kráľovstvo potrebuje kráľa a vy milujúceho manžela. Pre mňa bude navždy manželom len kráľ. Moja prvá a jediná láska. Uh. Na tom sa nič nezmení, nikto ho nedokáže náhradiť. Od smrti kráľa prešlo už 5 rokov. Mladý kráľovič rastie ako z vody a ríša potrebuje chlapskú ruku. Kráľovná nie je bez opory, páni. Zadiaľ sme spoločne všetko zvládli. Pani Agneša, my vieme, že kráľovnej pomáhate spravovať ríšu, ale kráľovstvo bez panovníka nie je dosť silné, aby sa vedelo ubrániť vojenským útokom. A tam, v sále, čaká mnoho cudzích kráľov a veľmožov, ktorí ponúkajú pomocnú ruku. Skôr sa tu chcú len rozťahovať, rozkazovať a zhradnúť bohatstvo. Agneša, hradcovia to nemyslia zle. Ale kvôli budúcnosti kráľovstva a môjho syna... Urobím, ako som sľúbila. Kráľovná príjma pitačov v trónnej sieni. Mnohí sa uchádzajú o jej priazeň. Uh, aj aj aj. Vaša výsosť, vy mi vôbec nevenujete pozornosť. Na čo som meral takú dlhú cestu? Oh, uh. Prepáčte, knieža Brunislav, zatiaľ sa tu iba vychvaľujete, ale nepočula som nič o tom, ako mienite pomôcť môjmu kráľovstvu. Pomôcť? Aha. To, to je, prepáčte, sú dámy, ktoré ma určite ocenia viac. Tak, veľa šťastie. Ďakujeme za vašu návštevu. A záujem. A to už bol 10. Jeden horší ako druhý. Pani Agnéža sa zjavne nevie zmieriť s tým, že by už nebola na pravá ruka. Je ctižia dostivejšia než sto chlapov. Veličenstvo, ďalší pýtač. A vyzerá naozaj dôstojne. Vaše veličenstvo, dovolte, aby som sa predstavil. Som knieža z ďalekej krajiny, kam prišiel chýr o vašej kráse a múdrosti, aj o vašej statočnosti. Viem, že tu už dlho panujete bez silného muža po boku. Ponúkam vám preto svoje služby. Ďakujem, knieža. Ale nepovedali ste nám svoje meno. Volajú ma Čierny rytier. Moja ríša je bohatá. Má veľkú a dobre vycvičenú armádu, ktorá by bola zárukou aj vašej bezpečnosti. Naše kráľovstvo tiež nie je chudobné vzácny rytier ale nepopieram, že pomoc a ochranu vítame. Sľubujem, že vám nikdy nebudem vnúcovať svoju vôľu. Už teraz máte moju úctu a obdiv. Agneša, čo si myslíš? Či to nie sú len prázdne sľuby? Mami, vonku stojí krásny koď, že je tam šest čiernych koní, môžem ich pohľadkať? Nie, Filipko, je to nebezpečné, koň by ťa mohol kopnúť. Ale, mamička... Ty koňky sú také krásne, posti ma k ním. Ak dovolíte vaša výsosť, rád vás aj vášho rozkošného synčeka vezmem na prechádzku v mojom koči. Zdá sa, že kráľovna si nového kráľa už našla. Veru, Ritier je v paláci už tretí deň a kráľovnú aj princa Filipa si veľmi získal. Švierný Ritier je milý a galantný, ale... Neverím mu. Od počiatku bol príliš dokonalý. No, myslím si, že sa pretvaruje. Nechcel som to povedať prvý... A všimol som si, že vie byť aj krutý Včera súrovo zbil svoje kone Keby len kone zbičoval aj svoje služobníctvo Z očí mu ide čosi zlé Počul som tiež, ako hovoril svojmu poskokovi Že Filip je rozmaznaný fagan A naučí ho spôsobom Mali by sme kráľovnú varovať Musíme to urobiť Nakoniec my sme ju na výdaj nahovorili ale už to veru poriadne nutujem. Páni radcovia, ponáhľajte sa. Kráľovná mu už slúbila ruku. Čo je to s vami, kráľovná moja? Odkedy ste sa vrátili od svojich radcov, vyhýbate sa mi. Mám o čom premyšľať. Dopočula som sa čudné reči. Zabudnite na klebety. Kedy bude sobáš? Je to pravda? <laughs> Že som surový. Vyžadujem poslušnosť a disciplínu. Moja drahá, ako inak by som mohol vybudovať silnú ríšu, odvážnu armádu? Vy ste príliš meká. Preto si k vám dovoľujú aj vaši vzácni radcovia. Kde kto vám môže hoci nahovoriť? Verte! Že ja viem, ako udržať poriadok. Lenže... Ja nechcem svojich poddaných a blízkych vystaviť vašim spôsobom, aby žili v strachu. Chcete teda... zrušiť svoj sľub? Áno. Nevydám sa za vás. Pyšná, spupná kráľovná. Vieš, prečo ma volajú Čierny rytier? Nie kvôli odevu, ako si pochavo uverila. Ale kvôli mojej vláde nad temnými kúzlami. Nikto neostane nepotrestaný, ak ma urazí. Ty aj tvoji mizerní radcovia zaplatíte za nedodržané slovo. Tvojim osudom bude temnota. Nie! Nie. Čierny rytier uniesol kráľovnu a jej radcov. Táto krajina... Je prekliata. Za čo nás osu trestá? Rýchlo hazme, snáď ešte niečo zachránime. A čo máme zachráňovať? Veď nám už nič nezostalo, vôbec nič. Nemáme čo do úst, dobytok a hydina pokápali od hladu a... <gül> už nemáme ani strechu nad hlahou. Najradšej by som sa zmánil. Čo sa to s tebou porobilo? Dali sme si predsa sľub, že všetko prekonáme. Nechaj ma. Nemá to už cenu. Nemá to cenu! Janko! Moje žene bude lepšie bez mňa. Nájde si takého, s ktorým nebude trieť biedu. Taký zvláštny strom. Mám pocit, že ma vápi k sebe. Tak tu má byť môj koniec? Už len uviazať povras. Zadrž. Kto ste? Vidím len postavu v čiernom mraku. Neber si život. Nechaj ma keď ma nebude, lepšie sa bude moje žene žiť. Čo ti chýba? Peniaze? Strecha nad hlavou? Áno. Všetko nám zhorelo dotla, nemám už ani groš. Moja žena si nezaslúži takto žiť. Dám ti peňazí, koľko budeš chcieť. A ty mi slúbiš, že dostanem to, čo máš doma. Len o tom nevieš. Viem o všetkom, čo mám doma. Okrem mojej milovanej ženy len zhorené trosky domu. Takže sľubuješ. Sľubujem. Aj tak sa mi to snáď iba sníva. Toto nie je sen. Musíš splniť svoj sľub. Inak veľmi zle pochodíš, ty aj tvoja žena. Sľub som nikdy neporušil. Dobre, tak tu máš. A ja si po to, čo si mi sľúbil, prídem presne o 18 rokov. Maria, myslel som, že si ma nechal navždy samu v troskách. Zháňal som prácu a zarobil som, pozri. Prepadol si niekoho? Ozbíal? Nič také, neboj sa. V lese som stretol tajomnú ženu v čiernom. A dala mi peniaze. Je ich o mnoho viac. A vraj mešec nebudem mať nikdy prázdny. O, nejaké čary. Nepáči sa mi to. A čo za to žiada? Čary možno, ale prerátala sa. Žiada to, čo mám doma, len o tom neviem. Preboha. Veľmi si zbledla. Čo si to porobil? Čakáme dieťatkoho. A to si zapredal skôr, ako sa narodilo. Čo to robí, Vária? Zatlkam okenice. Dnes je to presne 18 rokov. Žiadna čierna pani si našu krásnu zlatovlasú dcerku čierna pani si našu krásnu nevezme. Dal som sľub. Musím ho splniť. Nemusíš. Ja našu zlatovlásku nikomu nedám. Kováč! Prišla som si po to, čo si sľúbil. Choď preč! Nedáme ti našu cerku. Dodrž svoj sľub. Inak vás stihne môj trest. Nevezmeš nám jedinú cerku. Vymodlenú, vytúženú. Mama, nechaj. Pôjdem s ňou. Učili ste ma, že sľuby treba držať. Čo som to vykonal? Poď, Zlatov, láska. Je čas. Rozľúď sa s rodičmi, už ich neuvidíš. Mladý kráľ Filip oslavuje narodeniny. Filip! Už má 23 rokov. Poď tancovať! Ach, nechce sa mi, Barbora. Tancuť s druhými. Máš tu hostí na výber. Filip, si už kráľom a nemôžeš sa správať ako malé decko. Ach, milá teta Agneša. Ak som kráľom ja, prečo o všetkom stále rozhoduješ ty? Ty nevďačník. Keď tvoju mamu a racov uniesol ten čierny diabol, kto sa ťa ujal? Kto za teba spravoval ríšu, kým si nedospel? Moja dcerka Barborka ti bola najlepšou kamarátkou. A bude ti aj dobrou ženou. Mámá, veď my sme ako súrodenci. Neodvrávaj! Nevestu si vyberiem sám. Bude, ako som povedala. Požiadaš Barboru o ruku a to čím skôr. Som kráľ, teta. A ak stále nechceš uznať, kde je tvoje miesto, môžeš sa pobaliť a ísť. Sopliak. Tu budeš odteraz žiť, zlatovláska. Starať sa o moje komnaty, kým ja budem na cestách. Je to tak chladno. A tma. Pusta. Hm. Toto je temný hrad. Svietiť v ňom budú len tvoje zlaté vlasy. A kde sú nejakí ľudia? Nemáte žiadnu rodinu? Na samotu si zvykneš. Denne budeš upratovať mojich dvanáct komnát. Len do tej trináctej vkročiť nesmieš. To mi sľub. Sľubujem. Dvanáct komnát môžeš užívať do sítosti. Spať, v ktorej sa ti zapáči. Jedla, pitia budeš mať dostatok. V každej komnate sú krásne šperky, šaty, ktoré si môžeš skúšať. Načo sú mi krásne šaty a šperky, keď tu nie sú ľudia? Buď rada. Ľudia sú zlí. Nezabudaj na to, čo si mi sľúbila. O tri roky prídem a beda ti, ak vkročíš do tej trinástej. Tretí rok, čo žijem na temnom hrade bez ľudí, bez svetla. Zlatou láska, otvor trináctu komnatu a budeš slobodná. Vrátiš sa k rodičom a budeš mať život, po akom túžíš. Ten hlas ide z 13. zakázanej komnaty. Nesmiem. Aspoň sa cez kľúčovú dírku pozriem. Kto ste? Myslela som, že som tu na hrade sama. Otvor dvere. Len to, až tu nazri. Ale ja som slúbila, že túto komnatu neotvorím. Nespravím to. Zlatobláska. Ty si nazrela do trinástej zakázanej komnaty? Nie, čierna pani. Ani očkom som nenazrela. Dobre. Teraz odídem. Ale nebudeš vedieť, kedy ma čakať. Ak nazrieš do trinástej komnaty, dozviem sa to. Nech budem akokoľvek ďaleko. Nenazriem tam. Sľúbila som a sľuby držím. Uvidíme, zlatovláska. Ak neodoláža porušíš sľub, aj teba stihne strašná kliadba. Preboha, čo sú to za strašné zvuky? Ako keby niekto v bolesti kričal... V 13. komnate Ahoj. niekto strašne trpí. Bolí to? Musím sa ísť pozrieť. Čo ak mu ide o život? Ahoj. Čo si to spravila, zlatovláska? Nemala si sa vkročiť. Ale volali ste. To nie my, ale čierny rytier, čarodejník. Zlákal ťa porušiť sľub. Kto ste? Tela máte z kameňa, len ústa hovoria. Sme radcovia tvojej kráľovnej. Môžeš nás zachrániť, ale nikdy nesmieš prezradiť, čo si v tejto komnáte videla. Sľub to. Jeden sľub som už porušila. Tento dodržím. Aj keby som mala prísť o život. A teraz sa už ponáhľaj preč. Čierna pani sa blíži. láska. čo si to spravila? Veď, ty si vkročila do 13. komnaty. Teraz povedz, čo si videla. Nič som tam nevidela. Prezrať, čo si videla, inak zle skončíš. Nevidela som tam nič, čierna pani. Klameš! Prezrať, čo si videla, lebo tvoj osud bude strašný. Mlčíš? No už tak budeš nemá na naveky. Kým nezradíš, čo si v tej izbe videla? Radšej budem nemá. Veď na načo je takýto život, keď blúdim sama temným hradom. Studňa je hlboká. A temná. Ak sa ti nepáčilo chodiť po hrade, uvidíme, ako sa ti bude páčiť tam. Tvoj hlas budem odteraz počuť len ja. V starej studni, milá Barbara. Tak, kto tam bude prvý? <Sýký> uh, uh. Uh. <Sýký> Pozri sa. Čo je? V tej studni. Ako keby sa na dne zlato. Idem tam. Nechoť! Musím sa pozrieť. Ale čo ak sú tu nejaké čary? Je tam dievča. Pomôž mi. Musíme ju vytiahnuť. Ako sa voláš krásna deva? Vidíš, je nemá. Kto vie, čo je to zač? Poďme preč. Nemôžem ju tu len tak nechať. Vezmem ju na hrad. To nesmieš. Čo, ak je to čarodejnica, ktorá nám uškodí? Je to len krásne, zlatovlasé nemé dievča. Možno aj naši lekári budú vedieť pomôcť. Poď, krásavica. Neboj sa, u nás sa ti už nič zlé nestane. Král Filip priviedol na zámok Zlatovlasú krásavicu. A do jeho života akoby konečne vošlo slnko. Zlatovláska, kto si? Viem, nemôžeš rozprávať, ale tvoje oči hovoria tak veľa. Zdá sa mi, že od veky patríš ku mne, Zlatovláska. Budeš mojou ženou? Kráľovnou? Priky si? Budem ti dobrým mužom. Filip požiadal o ruku túláčku, čo ani hovoriť nevie. Mama, on je teraz šťastný. So mnou by nebol. Čo to trepeš? Ty nechceš byť kráľovnou? Ale ja ti vravím, že budeš. O to sa postarám. Král Filip sa práve žení. Nevestou je krásna zlatovláska. Zostudne. <laughs> Moja drahá, čaká nás nádherný život. Aj keď nebudem počuť slova lásky z tvojich krásnych úst, tvoja neha a oči hovoria za všetko, rozumiem ti. Viem, že ma tiež miluješ. Zlatovláska! Zlatovláska, kam ideš? Vláska Prezrať, čo si v tej 13. komnate Videla Inak z tvojho šťastia s kráľom Filipom Ostane iba popol A žiaľ Nič som tam nevidela Doplatiš na svoju tvrdohlavosť Nechajte ma Dnes je môj svadobný deň hm. Nechám ťa okúsiť šťastie Aby si trpela o to viac Keď oň prídeš Zlatovláske sa narodilo dieťatko so zlatými vlaskami. Král Filip má krásnu dcerku. Zlatovláska, Dá si mi nádhernú cerku ďakujem ti. Musím teraz odísť, ale ty sladko spí. Milujem ťa, ty môj poklad. Nedal by som ťa za nič na svete. Išla som, ako som sľúbila. Prezrať konečne, čo si v tej 13. komnate videla. Nič som tam nevidela. Vezmem ti dieťa. Už ho nikdy neuvidíš. Poveď, čo si tam videla a nechám ti ho. Mlčíš. Tak dobre. Vezmem ti cérku. A teba za to stihne krutý osud. O seba nedbám. Ale ju mi neberte. Prosím. Malá kráľovská cerka zmizla. A stráže spali. Ako by ich niekto uspal. Mama, to je strašné. Zlatovláska je vinná. Sama si dieťa skantrila a dakde pohodila. Tomu neverím. Bože ty si Taká hlúpa. Nechápe, že je to tvoja príležitosť? Ako môžeš niečo také povedať? Filip už chodí ako tieň. Tou bosorku mu treba vyhnať z hlavy. A ja viem, ako. Mama, čo chceš spraviť? Do toho. Ťa nič. Matej... Tu v stajniach zarobíš ledva na chlieb. Pozri, toto sú pravé dukáty. Môžeš si za ne kúpiť dom, aj vlastné kone. Hm, bude ti sveta žiť. Pani Agneša, to by bol hriech krývo prisáhať. Král je očarovaný. Treba mu pomôcť. Musí sa bozorky zbaviť. No, lebo aj jemu môže ublížiť. Alebo verí, že je nevinná? Neviem, je čudná. Všetci hovoria. Vidíš. Keď sa kráľ od nej oslobodí, dostaneš peňazí, koľko len budeš chcieť. A napokon aj král ti bude vďačný. Zlatov láska. Kam sa mohlo naše dieťatko podieť? Niekto princeznú uniesol? Aspoň prikývni. Musela si predsa niekoho vidieť. Prečo sa na mňa ani nepozrieš? Veličenstvo, musím vám niečo povedať. Teraz mám iné starosti ako trampoty s koňmi, Matej. Veď chcem iné povedať, aj keď mi to trhá srdce. Videl som v noci strašné veci. Čo si videl? Hovor! Bola to hrôza, ako, ako zo zlého sna. No brav. Vieš, čo sa stalo s mojou dcerkou? Videl som, ako kráľovná v noci niekam letela aj s vašim dieťaťkom, V temnom oblaku ako čarodejnica. To čo sú za hlúposti? Zlatovlaska nie je žiadna čarodejnica. Ja len vravím, čo som videl. A predtým som ju zazrel, ako strážam a všetkým naokolo sype prasvláštny prášok do čaše. A je mne dačo prisypala, ale nevypil som to. Vylial. Klameš, za to ťa dám posadiť do žalára. Spravte, ako myslíte, kráľ môj. Hovorím pravdu. Váhal som, či vám to mám vôbec prezradiť, ale, ale už nevládzem mlčať. Môže byť pravda. Zlatovláska je vraj bosorka. Letela s princezničkou, až kam si to pekiel. Nie, skantrila ju vo svojej komnate. Premenila ju na čierneho netopiera. Zlatovláska, šíria sa strašné reči, ľud sa dožaduje spravodlivosti. Prosím, Pobec čo sa naozaj stalo. Nech ich upokojím. Filip, ľudia sa búria. Začali im umierať zvieratá. Veria, že im zlatovláska počarovala. Vraví sa, že o čo má žiarivejšie vlasy, o to má černejšiu dušu. Neverím. Je taká krásna a láskavá. Ako by mohla ublížiť nevinnému dieťaťu? Ja som ťa pred ňou vystríhala. Našiel si ju v studni. Netušíš, čo je zač. Počarila ti. Uhranula ťa. Musíš ju poslať na smrť. To nikdy nedokážem. Ale áno. Musíš sa zachovať ako silný kráľ. Je to v záujme nás všetkých. Celého kráľovstva. Je to čarodejnica. Treba ju upáliť. Naša kráľovná Zlatovláska sa dopustila zločinu, keď si svoje zlatovlasé dieťa skántrila. Za to skončí v plameňoch. Kráľ rozhodol. nešlo o život. Nemôže byť vinná. Nie. Len sa pozri na ten černý mrak. Čo sa k nej ženie. láska. Už prezradíš, čo si v tej zakázanej komnate videla? Veď ti oheň oblizuje nohy. Nemám už dieťa. Ani muža. Kráľ ma zavrhol. Nemám prečo žiť. Nevidela som nič! Z čierneho mraku vystúpila niekdajšia kráľovná, ktorú pred rokmi uniesol zlý čarodejník, čierny rytier. A zjavili sa aj radcovia, ktorých uniesol spolu s ňou. <gül> Vidíš zlatov Oheň sa sám uhasil, pretože si nevinná a dodržala si sľub. Tvoje i moje šťastie, že si mlčala. Kto ste? Nepoznáš ma? Ten hlas je mi taký blízky, ako by som pri ňom zaspával. Som to ja. Mama. Filip môj. Milovaný synček. A láska, moja dráha nevesta. Odpusť, že som ťa musela vystaviť toľkým útrapám. No len ty si dokázala prelomiť kliatbu a vyslobodiť mňa aj racov z temného hradu. Nemohla som inak, aj keď som prišla o dcerku. Ale neprišla. Moje krásne dievčatko. Čarodejník. Čierny rytier sa vrátil. Tie vaše ľudské lásky. City, vernosť, dodržané sľuby, ste smiešní! Ty, zlatovlasé dievča, ako si mohla vydržať toľké trápenie? Takmer si prišla o život. Ale stále to za to. Treba obstáť v najrôznejších skúškach, aby človek dostal, čo si zaslúži. Barbora? Kráľovná žije a zlatovláska už nie je nemá. Prosíme sa pobrať z kráľovstva. Nikam nejdem. Nikdy som im nechcela ublížiť. Chcem sa tiež radovať z ich šťastia. Nebuď hlúpa. Musíme preč. V tomto kráľovstve už nič dobré na nikoho nečaká. Verím, že to bude naopak. Konečne to bude slnko a žiadne čary. A dnes ju zahalil čierny mrak. Matka. Odniesol ju čierny rytier. Zlatovláska, moja milovaná. Nikdy mi neodpustí, že som ťa zavrhol a poslal na smrť. Bol som taký hlupák. Už som ti odpustila. Nemohol si tušiť, čo sa udialo. A ja som ti nemohla vyjaviť pravdu. Aj ja som tak trpela. Viac než ty sama, keď som ťa musela podrobiť ťažkým skúškam. Ale zvládla si to. Zlatovláska. Zachránila si nás všetkých Žiadaj čo chceš Dostaneš všetko Ja, ja už som predsa všetko dostala Mojho Filipa Moju krásnu dcerku Ale prečo len mi niekto chýba Moji drahí rodičia Ktorí ma už najisto oplakali Hneď ich dám zavolať Budú žiť s nami na zámku Už nad ním nie sú temné mraky A nikdy nebudú pokiaľ tu budeš so mnou Tvoje dobré srdce žiari rovnako ako tvoje zlaté vlasy. Zlatovláska moja. skončila sa rozprávková hra Zlatovláska, ktorú na motívy Pavla Dobšinského prerozhlas napísala Nadia Uličná. Účinkovali rozprávačka Jana Olhová, rozprávač Miroslav Noga, kráľovná čierna pani Táňa Pauhovová, čierny rytier Daniel Žulčák, Zlatovláska Henrieta Koláriková, Ján Ondrej Kaprálik, Mária Juliana Olhová, <laughs> Filip Dieťa, Lea Haviarová Filip Kráľ, Michal Jánoš Agneša, Kristýna Turjanová Barbora, Monika Potokárová Radca 1, Alfred Svan Radca 2, Miroslav Trnavský Matej a Pitač, Pálko Šimún. Posol a hlas, Marek Koleno Produkcia, Silvia Lukáčová Hudobná dramaturgia, Katarína Bielčíková Zvuk, Ljubica Olšovská Dramaturgia, Zuzana Grečnárová Režia, Táňa, Táňa Tablánková Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015. Ďakujeme. Krásná rúže v zádu kvetla ube sítky ve chvojí tamé milé babou skletela chtelo jej mít po to know Amen. Mm -hmm. Cestu dám s tí šatkami, pak, ať bejde. Za pluch, ať zlouží žípkový trn, budeš-li chtít mým mužem se stát. Posej ten sad a jej skrob. Choď těm růžím na loutnu hra. Začnou pést tak srpnu se chom, budeš li chtít k mým mužem se stát?